В бічній вулиці, зовсім малолюдній, машина обігнала його, і виступив з неї чойсь. Піти Олегові назустріч, викоружуючи ломакою, як пропелером, аж ледве не зачепив обличчя підсудному, але той не виказав страху перед такою викруткою. Тоді повторив її, вибравшися за в наступному обгоні, берчинав, теж страхати, і знов не справив, чого хотілося. Обидва діяли з глумом, дуже недобрим, і видно було, змовлені проти переслідуваного – Тепер продовжують напад кривосвідченнями. Суттєва довідка, вдячний. Але тут свідчив, як сказати, чоловік без заняття, про підслуханий телефонний дзвінок, підсудного як попередження для злочинців. Що з тим, на вашу думку? З тим морока. В газетах були знімки – це глини, принесеної через півквартала, звідки взято з кубки, і також ножа, і мачете латиноамериканського походження. Чойс посвідчив, що поранив ножем одного грабіжника, і той і тік з банковим мішком. Але як ніж знайшовся в Чойса? Обидві гострі речі належали цирковому метачеві з мексиканським минулим. Як опиняється біля Чойса мачете так близько? Чось пояснив, ніж кинуто на нього, вбити, а він сам розброїв напасника з його мечети і кинув річ на камінь. Справді, в газеті я читав, що на тягарівці знайдено слід від ножового удару, і в такому разі дивно. Чому ж чось відпустив напасника замість арештувати? Чому? Чи зайти в справу з тим грошовим мішком, що з ним утік щасливіший грабіжник? Знайдено кривавий слід по його втечі до Алта. І тут потверджено слова Чойса. Зостається пояснити відносини з обома, мексиканцем і чоловіком без заняття, який твердить, що був поранений випадковою кулею, коли виставився від сховку. Кожен в такому стані зостався б на захищеному місці біля телефону і скоро подзвонив про лікарську поміч. Але він, очевидно, взявши цеглину від купки, що недалеко, простує туди, звідкіля міг би бути навіть убитий. Простує, хоч ніби то вже дістав рану, тяжку аж заваджає ходьбі. Ні, обидва суб'єкти надіялись на свою часть, і тому не спішили до місця події. Чи офіцери мали з ними попередню пересправу? І яку? Невідомо. Але чим спричинилося, що обох відпущено? Вони чогось стовклися там якраз на час грабунку, мабуть, знавши, коли відбудеться. Для покриття всієї загадковості вироблено міт про участь підсудного». Просто його обрамовують майстри. Я теж підозріваю, обрамовують віртуозно. Я скінчив. До обвинувача. Ваша нагода. Користуюсь. Заходить мовою, закрадчиво, мов стрижучи ножицями обвинувач. Поясніть, чому підсудний, ваш приятель, відмовчується уперто весь час, тільки й чуєм через оборонця. Нема коментарів. Чи не тому, що володіє комплекс страшної провинності в злочинстві, який зв'язує йому душевні сили? Венямін, Рішуче заперечую ваш згаданий комплекс, бо тут інший стан. Олег казав, треба ніби враз покластися в труну всім без винятку, бо кожна істота вся присотана гріховностями. Слід здійснити, аби очиститися, щось як самогубство її. Натомість викликати в собі, мов колиски, новий вигляд. Аж, мов колиски, яка дивовижа, віднаджується обвинувач. Але я питаю свідка, чи мав сумнів щодо непровинності підсудного? Не мав. Часом віра в людину, нам відому, поставлена в останній іспит, перемагає підозру. Чи ви ревнували свою дружину з таких причин, що видавалися страшенно безсумнівними, до розпачу, а потім показалися нісенітницею? «Тут я питаю вас», – подражнився обвинувач, – «щодо ревності, то моя особиста і окрема сторона». Опит вичерпав. «Суддя, зійти цьому свідкові наступний, Зенон бенсар, на виклик обвинувача. Зенон, присягнувши сів, зосереджено похмурений. «Ви бачили, як підсудний палив речі з кров'ю?» Обвинувач ніби вихрується голосом. «Що то було?» «Найперше, я особа не для обвинувачення Паладюка», – застарівся Зенон. «Он як?» – пояснюю. «Обвинувачення – моя справа. Ви тільки свідок про подію, що сталася і що повинна бути виявлена до кінця для справедливого розсуду».